Nesequer podemos ficar tristes Pertencemos a unha xerazón Sem brinquedos a xerio Os avós morreran Fexaranos para sempre en libros Do coração dos poemas Estreiran petróleo Fexeran dos barcos unha metáfora Para fear os ollos Non a quen nos faça acreditar En bonecas de trapos Nem en trapecistas de madeira para soñar Silenciosos e fractais Os relóxios de ausentes Cais circulan sen gritos nas metrópoles. en sequer podemos ficar tristes. Ficamos todos tan bellos. Xadrez. Sobrame esa xaz a miña pena, que se estende en sombra en un papel fantasma. Quem escreve? Quem nele me asombra? E me acobe? E me plasma? Con a compasón compón meu deserto. Con a mão vou cruzando o vento. Dou un paso outro, mais incerto. En fios de seda regreso ao sobre do tempo. <tose> O xesto da crianza desliza como un barco aéreo y o sol delira en peixes sumersosó cando o mar busolaou seu deseño enítido. Chuba marítima Cultivo rosas brancas en barandas ociente. De aquí a vista xe ao mar, e o mar é grande. Chove. Atravese un camiño branco. Chove. O mar entrou pero meu corazón. Chove. A volta do poema sen voz. Os lencóis do vento baten nas follas das árboles ouso as letras da primavera para usaren no campo das mesas. Viven na forza do poema que pasa rápido e deixo-me inundar pelas augas que nacen dunha falta. O poema pasa como expresión dun círculo con outros círculos dentro. Libertarse do centro é o seu movimento. Encontrarse no texto con a poeira das horas. Escrevo copias dele en toda a parte. A criança deitada na noite que chora nos bosques, procura já voz, e pela primeira vez o poema fala. O corpo sente a súa linguaxen pela distribución das augas, a roça subtís que o texto ven procurar en nós. Como dice Rilke, o que faz a sensualidade máis alta é a distribución da luz. Digo mil veces amote e a miña confesión parece unha nube en que vai chover Porque estás nu e non son ninguén E as minhas pequeninas sílabas coñecen as tuas mãos Despois ouvimos os poemas de Leonard Cohen E tú entendes o que eu quero dizer De repente os teus ollos fican iluminados E a miña mão escreve un nome frágil debaixo da língua E morremos no sombrío aposento das nubes E eu non digo máis nada Os meus ollos ficarán de repente sen lágrimas, como dois vagos maduros de uvas. María Seña